Мемуари Гейші Артур Голден Розділ 35 Тепер, майже через 40 років, я сиджу і повертаюся до того вечора з головою, коли всі голоси в мені замовкли. З того дня, як я покинула Йоридо, я весь час переживала про те, які нові обставини принесе в моє життя новий поворот колеса. Життя було сповнене хвилюванні боротьби, але саме вони робили його справжнім. Життя пом'якшилося і перетворилося на щось приємніше з того моменту, коли голова став моїм Дана. Я почала почуватися деревом, чиє коріння нарешті потрапило в багатий вологий ґрунт глибоко під землею. До цього я ніколи не думала про себе, як про щасливу людину. Тепер я могла так думати. Тепер я могла озирнутися назад і оцінити, наскільки ізольованим було моє життя. Я впевнена, що ніколи б не розповіла свою історію, Якби біль та переживання залишилися, дуже складно розповідати спокійно та доброзичливо про біль доти, доки від нього не звільнишся. Одного ранку, коли ми разом із головою сиділи і пили саке на церемонії в чайному домі і чиріки, сталося щось особливе. Я не знаю чому, але коли я відпивала саке із найменшої з трьох чашок, які ми використовували, крапелька саке пролилася з моїх губ. На мені було чорне кімоно з вишитим на ньому драконом, червоними і білими нитками. Я побачила, як крапля впала під моєю рукою, прокотилася чорним шовком по моєму стегну, поки не вперлася у важкі срібні нитки, якими були вишиті зуби дракона. Упевнена, багато гейш назвали поганим знаком те, що я пролила саке, але для мене ця крапля вологи була символом мого життя. Вона також накеровано, підкоряючись долі, Рухалася через порожній простір, прокотилася шовковим шляхом і зрештою прийшла до логічного завершення в срібних зубах дракона. Я подумала про пелюстки, які кидала на мілини річки Камо, уявляючи, що вони, можливо, допливуть до голови. Мені здається, що якось вони допливли. У дурних мріях, властивих мені з дитинства, мені здавалося, що моє життя перетвориться, як тільки я стану коханкою голови. Краще б я знала, що завжди, коли ми дістаємо скалку з нашого тіла, вона залишає після себе рану, яка не гоїться. Вигнавши Нобу назавжди зі свого життя, я просто втратила його дружбу. Закінчилося тим, що я вигнала себе з Джіона. Причина цього настільки банальна, що мені слід було передбачити все заздалегідь. Людина, яка володіє призом, якого жадає його друг, опиняється перед важким вибором. Він повинен або сховати свій прист так, щоб його друг не знайшов його, якщо це можливо, або позбутися дружніх стосунків із дорогою для себе людиною. Це проблема аналогічна тій, з якою ми зіткнулися з гарбузиком. Наші стосунки вже не відновилися після мого удочеріння. Переговори з мамою про те, щоб голова став моїм Дана, затяглися на кілька місяців, але врешті-решт було вирішено, що я не працюю більше, як гейша. Звичайно, я виявилася не першою гейшою, що залишила Джіон. Деякі які просто втекли, інші вийшли заміж і поїхали за чоловіками. Треті заснували свої чайні будинки чи океї. Мене ж загнали до пастки. З одного боку, голова хотів відвести мене подалі від Нобу. З іншого боку, він не збирався одружитися зі мною, оскільки був одружений. Можливо, найрозумніше рішення, яке запропонував голова – полягало в тому, щоб організувати свій власний чайний будиночок чи готель, але в такому місці, щоб Нобо не зміг їх відвідувати. Але мамі, звичайно, не хотілося, щоб я залишала Окею, тому що в цьому випадку вона перестала б отримувати від мене дивіденди. Тому зрештою голова погодився щомісяця виплачувати Океї певну суму, за умови, що мама дозволить мені зайнятися своїм власним бізнесом. І продовжувала жити в Океї, як і всі ці роки, але вже не ходила до маленької школи вранці, не була присутня на світських заходах у Джіоні, не розважала гостей вечорами. Оскільки я прагнула стати гейшою тільки для того, щоб домогтися прихильності голови, то я не дуже страждала від того, що мені доведеться виїхати з Джіона. Але водночас за довгі роки життя у цьому місті у мене з'явилося багато друзів, причому не лише серед гейш, а й серед чоловіків. Вони не проганяли товариства інших жінок лише через те, що я перестала відвідувати вечірки. Але ті, хто жив у Джіонні, мали мало часу на спілкування. І іноді відчувала ревнощі, коли бачила двох гейш, які поспішали на чергову вечірку і сміялися з того, що сталося на попередній. Я не заздрила їм, розуміючи всю невизначеність їхнього існування. Але заздрила почуттю надії, яке я дуже добре пам'ятаю, на те, що майбутній вечір складатиме якісь приємні моменти. Я часто бачилася з мамехою, принаймні кілька разів на тиждень ми разом пили чай. Зважаючи на все, що вона для мене зробила за довгі роки нашого знайомства, а також особливу роль, яку вона відіграла у наших відносинах з головою, можете собі уявити, в якому несплатному боргу я залишалася перед нею. Одного разу я побачила в магазині розпис на шовку, виконаний у 18 столітті, який зображав жінку, яка навчає дівчинку каліграфії. Вчителька мала витончене овальне обличчя, і вона так доброзичливо дивилася на ученицю, що я одразу ж подумала про мамеху, і купила їй цей розпис у подарунок. Дощового вечора, коли вона повісила цей розпис на стіну у своєму нудному житлі, я раптом прислухалася до вуличного руху, що вирував на вулиці її І з тяжким почуттям втрати згадала її колишні елегантні апартаменти з особливою музикою падаючої води у водоспаді, маючи в своєму розпорядженні велику кількість води. Сам Джіон здавався мені тоді полотном вишуканої старовинної тканини. Але з того часу все так змінилося. Тепер прості які складалися з однієї кімнати апартаменти мамехи, мали колір несвіжого чаю. У кімнаті пахло китайськими мікстурами настільки, що навіть кімоно мамехи віддавало ліками. Вона повісила картину на стіну, якийсь час милувалася нею і підійшла до столу. Сіла за стіл, обвила руками чашку з чаєм і дивилася в неї, немов шукаючи в ній слова, які хотіла сказати. Мене здивувало, що її руки трохи тремтіли, видаючи її вік. Зрештою, вона сказала: Як же багато цікавого готує нам майбутнє, ти маєш намагатися не чекати від життя надто багато. Я повністю впевнена, що вона має рацію. Я відчула полегшення, якби перестала вірити, що колись нобу пробачить мене. Я спитала мамеху, чи не питав він про мене. Вона зітхнула і сумом подивилась на мене, ніби говорячи, що мені навіть не варто на це сподіватися. На весні, через рік після того, як я стала коханкою голови, він купив розкішний будинок у північно-східній частині Кіото. Будинок призначався для гостей компанії, але насправді голова використав його набагато ширше. Ми з ним зустрічалися і проводили там вечори три чи навіть чотири рази на тиждень. У найнапруженіші дні він з'являвся так пізно що хотів тільки попаритися в гарячій ванні, поки ми спілкувалися з ним, і лягав спати. Але зазвичай він таки з'являвся, коли тільки починало сутеніти. Ми вечеряли разом, розмовляли і спостерігали за тим, як слуги запалювали в саду ліхтарики. Зазвичай голова якийсь час розповідав про те, як пройшов робочий день. Він міг розповідати мені про проблеми з новим продуктом, або про якийсь нещасний випадок, або про щось таке. Звичайно, я була щаслива сидіти поруч і слухати його, але я чудово розуміла, що голова розповідав мені всі ці речі зовсім не тому, що хотів, щоб я про них знала. Розповідаючи, він звільнявся від них. Тому я переважно реагувала не на інформацію, а на інтонації. Коли інтонації ставали м'якшими, я потихеньку міняла тему розмови. І ми починали говорити про речі, які зовсім не мають відношення до бізнесу. Наприклад, про те, що сталося з ним по дорозі на роботу, або про фільм, побачений напередодні, або ж я розповідала йому якусь смішну історію, почуту від мамехи, яка іноді приєднувалася до нас. У будь-якому випадку цей простий процес осушення свідомості голови, а потім розслаблення з грайливою бесідою, був порівняний з тим, як рушник висихає на сонці. Коли він з'являвся і я протирала його руки гарячою серветкою, його пальці здавались жорсткими, як лозини. Після розмови вони ставали м'якшими, наче сонні. Я припускала, що моє життя полягатиме в тому, щоб розважати голову вечорами і займати себе днем. Але наприкінці 1952 року я супроводжувала його у поїзді до Сполучених Штатів. Він уже їздив туди попередньою зимою, і треба сказати, що ніщо з баченого раніше так не вражало його». За його словами, він вперше за останні роки побачив справжнє процвітання країни. Більшість японців у цей час користувалися електрикою у певні часи. А в американських містах світло горіло цілодобово. І коли ми в Кіото пишалися, що підлога на нашому вокзалі виконана з бетону, а не зі старомодного дерева, в Америці підлога на залізничних вокзалах була з натурального мармуру. Навіть у маленьких американських містах кінотеатри були такого ж розміру, як і наш національний театр, розповідав мені голова, а громадські туалети були всюди гранично чисті. Що його вразило найбільше, то це те, що кожна сім'я у Сполучених Штатах мала холодильник, на який середній робітник міг заробити за місяць. У Японії потрібно було працювати 15 місяців для того, щоб купити подібну річ. І це могли собі дозволити лише деякі сім'ї. Отже, як я сказала, голова дозволив мені супроводжувати його до Штатів. Я одна доїхала поїздом до Токіо, а звідти ми разом полетіли на Гаваї, де провели кілька чудових днів. Голова купив мені купальник, перший у моєму житті. І я сиділа в ньому на пляжі, нічим не відрізняючись від інших жінок. Гаваї мені дивно нагадали про Амамі, і я переживала, що голова теж може це згадати – але навіть якщо він і згадав, то нічого не сказав про це. Після Гавайських островів ми відвідали Лос-Анджелес і зрештою приїхали до Нью-Йорка. Я не знала про Америку нічого, крім баченого в кіно. Тому мені навіть не вірилося, що величезні нью-йоркські хмарочоси реально існують. Тому коли я оселилася в номері готелю Вальдорф Асторія і подивилася з вікна на гігантські будинки навколо мене та чисті вулиці внизу, у мене виникло відчуття, що я побачила світ, у якому, можливо, все. Можу зізнатися, що почувала себе як відірвана від матері дитина, тому що ніколи раніше не покидала Японію і не могла уявити, що життя в Нью-Йорку може вселяти в мене страх. Голова допоміг мені адаптуватись на новому місці. Він винайняв окрему кімнату, яку використовував переважно для бізнесу, але щоночі приходив до мене. Одного разу я прокинулась у цьому незвичному для мене ліжку і побачила його у темряві. Він сидів біля вікна і дивився вниз на паркавеню. Одного разу після другої години ночі він підвів мене до вікна і показав на одну молоду пару, яка цілувалася під ліхтарем на розі. Вони були одягнені так, наче вони прийшли на бал. Протягом наступних трьох років я ще двічі літала з головою до Америки. Коли він займався справами, ми зі служницею ходили в музеї та ресторани, і навіть на балет, який мені дуже сподобався. Смішно, але один із небагатьох ресторанів, який ми змогли знайти в Нью-Йорку, належав людині, яку я знала в Джоні до війни. Під час одного з ланчів він запросив мене до особистої кімнати та представив кільком чоловікам, яких я не бачила багато років тому. Віцепрезиденту японського телефону та телеграфу, новому японському консулу, професору політології університету в Кіото, я на мить відчула себе, повернувшись у Джіон. Влітку 1956 року голова, який мав двох законних дочок, збирався видати старшу заміж за людину на ім'я Нішіока Мінору. Голова хотів, щоб пан Нішіока взяв ім'я Івамура і став його спадкоємцем. Але в останній момент пан Нішіока передумав і повідомив голову, що не збирається одружуватися – він був дуже темпераментним, але, на думку голови, блискучим хлопцем. Більша тижня голова ходив засмучений і зривався на мені та слугах без жодного приводу. Я ніколи не бачила, щоб щось його так засмучувало. Ніхто не зміг мені сказати, чому Нішіока Мінор передумав. Минулого літа засновник однієї з найбільших страхових компаній Японії відмовив своєму синові в президентстві – а передав компанію молодшій людині своєму незаконно народженому синові від гейші з Токіо. Це викликало чималий скандал свого часу. Такі ситуації мали місце й раніше в Японії, але зазвичай це траплялося в невеликих компаніях, типу кондитерських магазинів або магазинів одягу. Директор страхової компанії описав свого первістка як молоду людину, чиї здібності, на жаль, не можуть зрівнятися з. Далі він написав ім'я свого народженого сина, навіть не пояснюючи їх взаємозв'язку. Але незалежно від того, пояснював він цю ситуацію чи ні, невдовзі все одно довідалися правду. Тепер якщо уявити, що Нішеока Мінору, погодившись стати зятем голови, дізнався про якусь інформацію, наприклад, що голова нещодавно всиновив народженого сина – я думаю, у цьому випадку його відмову одружитися можна зрозуміти. Всі знали, як голову засмучує, що у нього немає сина, але він дуже прив'язаний до своїх дочок. Тому хіба не логічно припустити, що він буде так само прив'язаний до свого народженого сина настільки, що, можливо, і перед смертю може переписати на нього створену ним компанію? Ви, напевно, хочете знати, чи народила я сина голові. У всякому разі, якби він у мене й був, я б не стала говорити про нього через побоювання, що його особистість стане відома широкій аудиторії. Насправді, це нікому не вигідно. Для мене найкраще було б нічого не говорити. Я впевнена, що ви мене зрозумієте. Через тиждень після того, як Нішіока Мінор відмовився одружитися, я вирішила обговорити одне дуже делікатне питання з головою. Ми сиділи в ейшинані на веранді і дивилися в сад. Голова був похмурий і не промовив жодного слова, поки не принесли обід. «Я вам не казала, що в мене з'явилися дуже дивні відчуття останнім часом. Я подивилася на нього, але мені здалося, що він не слухає мене. Я продовжую думати про чайний будинок і чиріки», – продовжила я. І, чесно кажучи, починаю усвідомлювати, як багато втратила від того, що перестала розважати гостей. Голова скуштував морозиво та поклав ложку. Звичайно, я ніколи не змогла працювати в Джіоні, я знаю це чудово. Тож, чи можу я дізнатися у вас, Дана Сан, чи не знайдеться в Нью-Йорку місця для маленького чайного будиночка? Не розумію, про що ти говориш, сказав голова. Чому ти маєш їхати з Японії? Японські бізнесмени та політики злітаються до Нью-Йорка, сказала я. Багатьох із них я знала багато років. Це правда, що від'їзд із Японії різко змінить моє життя, але враховуючи, що Дана сам проводитиме більшу частину часу в Сполучених Штатах, я знала, що це так. Він мені вже говорив про свої плани відкрити філію своєї фірми у Нью-Йорку. У мене зараз немає настрою про це говоритися, Юрі. Думаю, він хотів щось сказати, але я продовжувала, ніби не чуючи його. «Кажуть, що дитина, яка виросла між двома культурами, часто відчуває труднощі», – сказала я. «Тому мати, яка їздить зі своєю дитиною в таке місце, як Сполучені Штати, зробить мудро, якщо зробить цю країну своїм постійним будинком». «Саюрі!» «Це означає, – продовжувала я, – що жінка, яка зробила такий вибір, мабуть, ніколи не привезе свою дитину назад до Японії». «Тепер голова зрозумів, що я пропонувала усунути з Японії Єдину перешкоду, яка заважала Нішіоку Мінору. Якийсь час він дивився байдуже. Потім, коли він уявив собі, що я покину його, у куточку його ока з'явилася самотня сльоза, яку він змахнув так само непомітно, як змахують муху. У серпні того ж року я поїхала до Нью-Йорка, щоб заснувати свій дуже маленький чайний дім для японських бізнесменів та політиків, які подорожують сполученими Штатами. Мама намагалася запропонувати, щоб бізнес, який я розпочинаю у Нью-Йорку, був представництвом Океїніта, Але голова відмовився розглядати будь-які подібні угоди. Мама мала наді мною владу доти, доки я залишалася в Джіоні. Зараз, їдучи з Японії, я рвала з нею всі стосунки. Мама віддала мені все до останньої належної мені Єни. Не можу сказати, що я не зазнала страху, коли двері моєї нової квартири – Вежі Вальдорф зачинилися за мною вперше. Але Нью-Йорк – дивовижне місто. Пройшло багато часу, і Нью-Йорк став для мене ріднішим містом, ніж Джіон. Я подумки перегортаю назад довгі тижні, проведені тут із головою, які зробили моє життя у Сполучених Штатах якоюсь мірою навіть багатшим, ніж у Японії. Мій маленький чайний будиночок на другому поверсі старого клубу на П'ятій авеню. Був скромним, але дуже успішним із самого початку. Зі мною приїхали гейші з Джіона, навіть мамеха іноді відвідувала мене. Сьогодні я ходжу туди, тільки коли до Нью-Йорка приїжджають близькі друзі або старі знайомі. Зазвичай мій день проходить дуже насичено. Вранці я з групою японських письменників і художників вивчаю цікаві для нас предмети, такі як поезія, музика або історія Нью-Йорка. Потім снідаю із подругою, Після обіду зазвичай роблю макіяж і готуюся до тієї чи іншої вечірки – у чайному будинку чи у мене в квартирі. Накладаючи макіяж, я згадую той білий, який робила у Джіоні. Я б із радістю хотіла з'їздити туди хоч ненадовго, але з іншого боку думаю, що я б засмутилася, побачивши, як там все змінилося. Після смерті мами, наприклад, Океюніта зрівняли землею. І замість неї збудували житлову бетонну будівлю з книгарнею внизу. Коли мене привезли в Джіон, там працювало 800 гейш. Тепер їх залишилося менше, ніж 60. Під час останнього візиту голови до Нью-Йорка ми з ним пройшли центральним парком. Ми згадували минуле, а коли підійшли до соснової алеї, голова зненацька замовк. Він часто казав мені, що сосни ростуть уздовж вулиці Восаці, де він виріс. Я спостерігала за ним і розуміла, що саме він згадує. Він стояв із заплющеними очима і глибоко вдихав запах минулого. «Іноді», – сказав він, – «я думаю, що мої спогади більш реальні, ніж те, що я бачу зараз». В молодості мені здавалося, що пристрасть обов'язково згасає з роками, адже вміст чаші, наповненої водою та залишеної в кімнаті, поступово випарується – але коли ми з головою повернулися до моєї квартири, ми випили одне одного настільки, що мені здавалося, ніби увесь мій вміст став тілом голови, а його – моїм. Я миттєво заснула, і мені снилося, ніби я на банкеті в Джіоні розмовляла з людиною похилого віку, яка пояснювала мені, що його дружина, до якої він дуже ніжно ставився, насправді не мертва тому що радість від проведеного з нею часу до цих пір живе в ньому. Коли він говорив це, я пила з чаші незвичайний суп із усіх, які я тільки пробувала. Кожен ковток приводив мене в екстаз. Я почала відчувати, що всі люди, які померли або зараз не зі мною, продовжують жити в мені, як дружина цієї людини продовжує жити в ній. Мені здавалося, я вливала в себе всіх сестру Сацу, яка втекла і залишила мене зовсім маленькою, мого батька і матір, пана Танаку з його спотвореним уявленням про доброту, нобу, який не зумів простити мене, голову, суп наповнювали всі, хто був дорогий мені в житті. І поки я пила його, ця людина своїми словами торкнулася мого серця. Я прокинулася зі сльозами на очах і взяла руку голови в страху, що не зможу жити без нього, коли він помре і покине мене. І навіть коли він помер лише через кілька місяців, я зрозуміла, що він залишив мене наприкінці свого довгого життя так само природно, як дерева залишають своє листя. Не можу сказати, що саме рухає нами в житті. Але що стосується мене, то я прибилася до голови, як камінь прибивається до землі земним тяжінням. «Коли я поранила губу і зустріла пана Танаку, коли моя мама вмирала і мене безжально продали, все це було потоком, який мчав через скелі до океану. Навіть тепер, коли він пішов від мене, він все одно зі мною у багатстві моїх спогадів. Я знову пережила своє життя, розповідаючи його вам. Це правда, що іноді, переходячи парка Веню, я дивуюся тому, наскільки екзотичне моє оточення». Жовті таксі, жінки з портфельчиками, яким дуже смішно бачити стару японську жінку, яка стоїть на розі вулиці в кімоно. Але, можливо, Йоридо доздався б мені таким самим екзотичним, якби я побачила його зараз. Маленькою дівчинкою я не припускала, що моє життя стане боротьбою, але пан Танака відвіз мене далеко від моєї хати. Зараз я знаю, що наш світ не більш постійний, ніж хвиля, яка здіймається над океаном якими б вони не були, але свої перемоги та поразки ми маємо пережити, бо дуже скоро підніметься нова хвиля, але це буде вже нова історія